Олесь Гончар. «Берег любові». Роман. Видавництво «Радянський письменник». Київ, 1976 рік. Читає Світлана Горлова. Новий роман Олеся Гончара – це схвильована розповідь про нашого сучасника, про молодь і ветеранів праці, глибокопоетичний філософський твір про сенс людського життя, про відповідальність і причетність кожного з нас до всього, що діється на землі. У білі сліпучі дні раннього літа дівчата з місцевого медучилища проводять на території фортеці заняття з протиповітряної оборони, з ношами у важкому спецодязі, з сумками червоного христа через плече, Розсипавшись по замковому пустилищу, юні медички з сміхом долають уявну радіоактивну зону, долають учбову смерть і все когось рятують, рятують, рятують. Територія між валами саме для таких учень ями, горби, бур'яни. Щоліта в ямах археологи знаходять собі роботу на пагорбах. Кози космічної ери пасуться. Споруда римських, чи ще й раніших часів, фортеця, давно вже нікого не відлякує. У бійницях гніздяться птахи. На вежах туристи лишають плями своїх автографів. Лише з моря фортеця ще й має вигляд. Здалека відкривається морякам її силует на скелястій кручі над лиманом. Над білим виноградним містечком. Є загадковість у вежах її, пам'ять чиясь, відгомін давніх пристрастей. Де колись римлянин чи турок зубами скреготів, тягнучи в укріплення свою розпатлену жертву, нині юні медички весело перебігають між валами, крізь протигазні маски сміються очима до перехожих. А в перерві між заняттями, посідавши на мурах, де провіває вітерець, далеко, наче табунчик гусей, біліють у своїх халатиках, ласують морозивом, що його продає коло фортечної брами тітуся з місцевої торговельної мережі. Дівчата хоча й притомлені, та водночас і вдоволені щойно пережитою напругою, ніби й справді їм вдалося когось порятувати. Пересміхаються, жартами зачіпають археологів, що риються в одній із ям поблизу, блищать голими спітнілими спинами, як римські раби в каменоломнях. Лицарі науки, щось там вони все шкребуть, все шукають, байдуже до всього на світі, крім своїх вічних черепків. Ну що там у них, у античних, догукують медички, чи була в них любов? А кіно було? А поета свого чого ж так далеко загнали? Співця кохання, ух, варвари! Сміх на мурах. Відповіді од від археологів нема. Ніби не чують, поглинуті своїм. Працювати доводиться в Духотнєві, Яма з спекою. Позгиналися заклопотано. Рідко котрий і озирнеться в цей бік, Де ясніють на мурах лукаві дівочі обличчя, де смаглі струнки ноженята вилискують, ждучи вечірніх танців. Коли випаде так, що під час занять з дівчатами буде Віра Костянтинівна, улюблена викладачка, то юні медички свою увагу більше віддаватимуть їй. З місією Червоного Христа в далекій південній країні була. Нещодавно повернулася звідти, «Це ж так цікаво! Розкажіть нам щонебудь іще, Віро Костянтинівно, про ту вашу золоту бенгалію, де наші журавлі зимують!» «Тож бо країна поетів, країна вічної весни, любові, чорних очей, сліпучих усмішок, пластики рук жіночих, що вміють примовити, зачарувати навіть змію!» «Ось вона стоїть, дибки, гігантська рептилія!» Головою поводить, стежить за танцівницею, що зовсім близько перед нею теж по зміїному в'ється в танку, трясе плечима, мов розшаленіла циганка в рясних своїх спідницях. А Віра Костянтинівна чомусь не дуже я хоче сьогодні до розповідей. Обличчя в задумі, очі у присмутку. Коли ж заговорить, то вже не безжурний танок дівчатам вихриться. Побачать натовпи голодних дітей, знеможених матерів, звідусіль простягнуті кістляві у струп'ях руки, розпалені очі, що волають твоєї допомоги. Пункт Червоного Христа працює цілісіньку ніч, він весь час в облозі, лемент голосів не вщухає, Роздаєш і роздаєш нещасним Свої ліки та пайки, А жадаючих не меншає. І сама ти вже з ніг падаєш Від перевеснаги і млості Цих безсонних бенгальських ночей, Що їх краси так і не встигаєш помітити. Вічно зелений, міфічний Едем, Місце прописки прародителів наших, Лепка задушна ніч – Погалені холерою люди стогнуть за брезентом твого намету. І саму тебе, зморену, звалює сон. Снується якась фантастика. Баба Яга виринає у білім медичнім халаті. Повіки розклепиш? Чудисько якесь, що його як і звати не знаєш. Сторожко сидить на ящиках з продуктами та медикаментами. Маленька бенгальська рептилія, схожа, на польову ящірку твого дитинства. Може, далекий нащадок того Змія, що спокусив колись Єву? Насторожилось, дивиться, стрибне чи ні, неотруйне, чи може смертельне? А потім несе тебе вертоліт у найдальші райони, і земля під тобою в залита водами грандіозної повені, зрідка прозирають лише незатоплені верхівки дерев. Нема тобі де приземлитись, а коли нарешті знайдеться місце, то знову чекає на тебе те ж саме. Вологе парке повітря тропіків і безліч рук, простягнутих навстріч, і жагаря тунку в перестражданих незнайомих очах. Віру Костянтинівну, а що все-таки ви почували там? Почувала діваньки, що мушу, повинна. Ну, як ото кажуть, що місія на тобі. Голос її спокійний. Для них це вже голос фронтовички. Тієї, що фото її, усміхненої зовсім юної дівчини в шапці-ушанці, можна побачити на дошці слави в їхньому медучилищі. Такою вона була, оця, що посріблена тепер сивиною, з поглядом пригаслим сидить серед них, з обличчям аж ніяк не першої молодості. Невже мине час і вони, її вихованки, теж стануть такими? Інна ягнич, гордість училища, круга відмінниця та ще й поетеса, її пісню виконує самодіяльний хор медичок. З сторони вивчально вглядається в змарніле обличчя наставниці. Запитує серйозним тоном. «Кажуть, що там, де побуваєш, лишається частка твого серця. Це правда?» «Мабуть, що так». «Ой, це щось небезпечне», – розглядаючи в люстерко свої довгі вії, зіронізувала Світлана Вусик. «Там частка, та ще десь частка. Не виникнуть на цьому ґрунті явища серцевої недостатності». Щедрому серцю недостатність не загрожує, аж трохи образилась викладачка. Та це ж я пожартувала, виправдується Світлана, пробачте. Що тут пробачати? Віра Костянтинівна примовкає. Проте дівчатам і далі, мов би, вгадуються її думки. Для доброго діла серця не шкодуй, казала вам і кажу. Може, випаде діваньки так, що котрійсь із вас самі незабаром доведеться звідати тих тропіків. Тоді переконаєтесь, на що людське серце здатне. Серед потопних каламутних вод приземлюватиметься літак аерофлоту з рятівним вантажем Червоного Христа. І бетонної смуги буде так мало, що при посадці горітиме гума на колесах літака і полум'я збиватимуть вогнегасниками. І не буде води іншої, як з мікробами, і слова не буде страшнішого, як слово епідемія. І почуватимеш іноді ти навіть відчай перед масштабами лиха, перед повсюдністю бруду, антисанітарії, перед міріадами збудників найжахливіших хвороб. І все ж долаючи хвилини зневіри, Знов і знов ставатимеш на боротьбу, На кожному кроці ризикуватимеш, Хоч і самій жити хочеться Не менше дівчатка, ніж вам. Десь лютують епідемії, Шторми ривуть, розтрощуючи кораблі, А тут така тиша, така сліпучість. Зрідка промчить метеор, Що обслуговує надбережжя. Пропливе десь аж на обрії судно, і зникне в морській далечі. Знайома баржа незрушно стоїть на чималій відстані від берега, насмоктує для будов чорний пісок з морського дна. В іншому місті уже багато днів працюють водолази, підіймають суховантажне судно, що розбомблене затонуло в цих водах у 1941 році. Ішло воно того літа із зерном, Пшениці було повно в його трюмах. Кажуть, вона і під водою збереглась, тільки почорніла. Добуваючись до пшениці, водолази цілком випадково натрапили на рештки античного міста, що теж свого часу опинилося під водою. Ним тепер зацікавились і ці черствяки археологи. Звичністю, буденністю, позначене тут для медичок життя. Лише зрідка – Раз або двічі на рік, з'явиться з-за обрію Оріон, навчальний вітрильник, що повен хлопців-курсантів із морехідки, звідкись повертаючись чи вирушаючи кудись, пройде в гордовитій недосяжності мимо цих берегів. Мов би в стані цілковитої невагомості пропливе, зовсім якийсь нереальний, ніби казками навіяний, повногруддям своїх вітрил, Скоріше схожий на видиво із дівочих сліпучих снів. Пройшов, розтанув, нема. Але той день запам'ятається медичкам надовго. Не раз вам дівчатка змайне в уяві міражний ваш Оріон. Вирине серед отих вод, де зараз трудиться знайома баржа з своїм невичерпним чорним піском. Дівчат уже розподілено, вже дістали й призначення на роботу. Майбутні медсестри та фельшериці роз'їдуться вони хто куди. Одна радіє призначенню, а друга не дуже. Ця виходить від комісії з усмішкою, а та в чорних сльозах, туж із вій ручаями тече. Інну Ягнич у день розподілу щастя не минуло. Вийшла з кабінету усміхнена. Хоч останнім часом дівчата не часто бачать інну такою. Скоріше, застанеш її в задумі. На те в дівчини є свої досить делікатні причини. «Хто куди, а я в Кураївку», весело сказала в коридорі до подруг. Отже, згідно з бажанням. Для надійності перед цим надійшов з Кураївки виклик на неї. Голова колгоспу просив направити Інну Ягнич у рідне село, і, безперечно, це теж було краплею на розподільчі Терези. Адже належав не абикому, а знаменитому Чередниченкові, що його знає вся область, колишній комбайнер, а тепер голова передового на все узбережжя господарства, герой соціалістичної праці, людина в силі. Спробуй до такого не прислухатись. І вона Інна... Здається, справді так і рада, що повернеться додому, що відтепер буде виганяти хвороби із своїх Кураївських односельців. Одним з отих метеорів незабаром і помчиться, звихрюючи воду, полишивши іншим цю свою дівочу фортецю з її козами та сивими бур'янами. Зустріне десь там її інший ландшафт. Відкритий приморський степ, рівний, як футбольне поле, з низькою ламаною смугою суходолу, в який ще з моря помітиш рудий шар глини, а по ній зверху виразну, нескінченну тясму чорну зиму, що його разом з травою, з корінням пирію, рік у рік відвалюють, безповоротно розкришують осінні шторми з твоїми оцінками, Інно. Могли б запропонувати тобі що-небудь і краще, сказала Клава Приходько, яка хоч і дружила з Ягнич, але завжди їй трохи заздрила. Кудись у першокласний санаторій, під Магнолії та Кипариси, а вони тобі Кураївку. Сама напросилась. І не шкодуєш? Ні. Проте саме зараз і вирухнувся сумнів у її душі. Чи справді не шкодує? Чи буде щасливим для неї цей Кураївський варіант? Може, ще дівчину заволаєш, та буде пізно? Досить певно уявляла свою Кураївську перспективу. Йтимуть до тебе механізатори з кривавими саднами на руках, із свіжих ран змиватимеш степову пилюку, бо виробничі травми ще, на жаль, там не рідкість, особливо вночі. Ітимуть жінки зі своїми задавненими хворобами, каверзливі пенсіонери вимагатимуть безсмертня, муситимеш вибивати кожне місце в кущовій лікарні, адже будівництво своєї ще й досі тільки вирішується, а в тій укрупненій кущовій місць не вистачає, іноді хворі навіть у коридорах лежать. «Буде-буде тобі, дівонько, клопотів, не занюдьгуєш». «Золота Бенгалія, ваша, дівоньки», – сказала Віра Костянтинівна, – «поняття відносне. Золота вона буде там, де вас найбільше ждуть». І це було так, до речі, сказано. Інна подякувала викладачці мовчазним поглядом. «Бо Кураївка ж її жде. Батько, мати, рідня» та ще той, чиї закохані очі і здалеку до тебе доблискують, той, кому складались ночами твої спраглі листи, коли відіслані, а коли пошматовані кинуті з тих морів у лиман. Пісня звалася «Берег любові», і склалась вона в одну з тих ночей, коли щеміла душа після розлуки з Кураївкою і тривожне якесь перечуття мучило Інну, коли здавалось їй, що тільки цей скрик емоційний сплав болю, сповіді й заклинання, тільки магія почуття, піднятого до співу, допоможе їй втримати те, що вона найбільше боялася втратити. Ішлось не про лаври, не марнослав'я спонукало творити, з найглибшої душевної потреби вродилося те, що вродилось. При кожній нагоді Інна уточнювала, що пісня належить не тільки їй, адже мелодію допомагали підбирати дівчата. На нотний папір вона переносилась за участю знайомих викладачів музичної школи. Завдяки цим гуртовим зусиллям пісня вийшла на сцену в життя. Авторська скромність дівчини бралася до уваги. Одначе слава поетеси утвердилася саме за нею, за Інною Ягнич. Хоча не обійшлося, звичайно, і без дотепницьких дошкульностей з приводу виходу, мовляв, на арену новоявленої Сафо, Кураївської Марусі Чурай, Несподіваний успіх місцевого масштабу не запаморочив дівчину. Не завадив їй боти й далі сумлінною у навчанні, ревною до практичних занять, бо таке ж не перо, а шприцне медсестри, здавався їй важливішим і надійнішим за все. Пісня піснею, аж де тебе буде, натривала робота. І дівчина готувалась до неї з осією кураївською затятістю і терплячістю. Життя любить терплячих. Вона пам'ятала цю батькову науку і внутрішньо приймала її. Та все ж факт несподіваного творчого самовідкриття не минув для її небезслідно. Не раз ловила себе на бажанні, щоб пісню підхопило і понесло, щоб дійшла вона якимось неймовірним чином до слуху й того, кому від неї може б теж стало тепліше». Уявляла, як йому тепер нелегко, незвично там, де він опинився. Відбуває те, що заслужив. спокутує провину, яку сам визнав на суді. Гасав мотоциклом, своєю вскаженою явою по всьому надбережжю, доки врізався у натовп дітей піонерського табору. Сталося ненавмисне. Розігнав мотоцикл і не стримав. Та хіба це виправдання? Крім того, ще й під хмелем був. Не любить вона його п'яним, терпіти не може. І мати, і сусідки відраюють. З ким ти зв'язалась? Хуліган, розбишака. А ти перша в училищі, лікарем будеш. Слухала, і згодна була з ними багато в чому. А згадає ласки, що вперше відчула їх, коли разом купалися з ним на косі, в заповідній забороненій зоні, для нього заборонених зон нема. Де прибій людський зріст, Валом сяйва котить на тебе. Де піски білі, ніким не ходжені, Тільки слід пташиних лапок Лежить уздовж берегів візерунками. Ось там раювали вони вдвох, Купалися та пустували, Бризкаючись морем одне на одного. І тоді він взяв її вперше на руки І поніс із води, і сяйва прибою, так ніжно-приніжно ніс, обціловуючи на ходу. І тих рук, зовсім не грубих, не хуліганських, а таких ласкавих, голублячих, вона забути не може. Бо то руки любові. Перед силою та ніжністю їх відступають усі аргументи, глухнуть тверезі голоси. Рідко їй звідти писав. Рідко, та все більш якимись натяками. Одначе скоро вже вибуде строк, і кораївка стане місцем їхнього побачення. Яким він повернеться? Що в душі принесе? Просвітлення спокути? Зголодність чистого почуття? Чи грубі тамтешні навички? Цинічні слова на устах? це її непокоїло зараз найбільше. Думками про нього найчастіше й поглинута, коли вийде з дівчатами на мури фортеці, ще теплі після спекотного дня. Мабуть, і в Кураївці не раз пошкодує за цими фортечними вечорами, за цим мурованим, прадавнім камінням, що його доблизку відполірують за літо закохані парочки. Легкий вітерець поюває з моря, панує тут сміх, і не дратує транзисторна музика, і ждеш, як подарунка природи, тієї миті, коли місяць зійде із тьми, вирине десь із глибин праночі, зійде і вистеле на морі свою заворожливу світляну доріжку. Двадцять чи й більше віків фортеці, тисячоліття минули від тоді, як уперше прийшли до цих берегів озброєні кораблі. Під вітрилами римлян. Порохнявою стало те, що було Августом і його легіонами, здобич археологів та місцем для танців стали руїни фортеці, все змінив ніким не поборний час, незмінною тільки, і лишилась оця поетична тремтлива доріжка над морем, доріжка закоханих та поетів. Коли сходить місяць і поволі виникає вона із перламутрів нічної води, із тьми і мерехтіння, найголосливіші крикуни примолкають, і дівчата ще ближче туляться до своїх водолазів, погляди їхніх задумів вбирають місячні марива. Бо це ж настає та мить особлива, коли, здається, сама природа звершує своє одвічне таїнство творення». Яке море стає велике такої ясної місячної ночі, як до безмежностей виповнюється воно простором. Виникло, утворилося в тиші світило нічне, віддалилось від обрію, і знову щеняється гомін. Хтось висипав на мур пригорщу мідій, дзенькнули в авості пляшки з пивом, водолази – ще охочіше тепер похвалятимуться перед дівчатами своїми денними подвигами. Комусь подобається топити, а наше діло підіймати. Скільки днів підіймаєте, а воно все на дні сидить. Бо тож дівчата не фунт ізюму. Апендицит різати річ непроста. А підводу йти це по-вашому просто? Коли тобі поверх власної з вухами голови нагвинтять ще одну металеву без вух, та вниз у глибини. Це прогулянка вже ж? Сидить перед тобою на дні страховисько замулене, волохате. Вгадай, з якого боку до нього підійти. Гідромонітором спершу треба пробити під судном тунелі, підвести понтони, а тоді вже давай нагнітаю понтони повітря. Тільки для цього спершу маєш сам крізь тунель по судном пролізти». А пролізти під ним, коли знаєш, що нависа над тобою зо дві тисячі тонн заліза, це просто? І з розмаху заміряється шпурнути порожню пляшку кудись поза мур у те ж своє море, де вдень вода водолазить. Куди кидаєш, там діти купаються. Вибачаюсь, дикі ми. Дикісті нема чого хизуватись. Десь ізнизу аж сюди долинають сплески та галаснече. Там під мурами рибальські хлопчаки заволоділи водами лиману. Купаючись при місяці, пустують, виграють, як молоді дельфіни. Підходять учасники експедиції, археологи. І виявляється, не такі вже вони черствяки, причепурені, поголені, котрі не носить бороди. Чемно запрошують дівчат до танцю, під честь аж захриплий транзистор. А потім, вдовольняючи дівочу цікавість, Розкажуть і про своє, що вони там за день нашкребли. Сподівалися знайти меч Центуріона, а добули і ржаву завбільшки бляшку. Самі ж і підсміюються. Чи, може, це меч зітлів зійшов до розмірів бляшки? Зате з дна моря улов, нагадує дебелий археолог-водолаз, ціла купа черепків потовчених амфор. У декотрих збереглася еллінська смола, каніфоль. Крім того, додає цибатий студент-практикант, маємо ще одну стелу білого мармуру з написом. «Що ж там написано?» – допитується котрась з дівчат. «Це ось Росавський. Він у нас поліглот розшифрує». Кивають копачі на худорлявого бородатого юнака, що й сам видно трохи соромиться своєї мудрецької закучерявленої бороди. «Уже розшифровано», – відказує він скромно. «І що ж вони пишуть нам?» – домагається Світлана Вусик. «Я народилась від афінської матері і від батька із Герміона», – проказує він, не зводячи очей з Інни Ягнич. «А ім'я моє Теодора. Я бачила багато країн і плавала по всьому понту, бо мій батько і мій муж – мореплавці». Воістину щасливими були мої дні серед любові та муз. І зовсім молодою, народивши дочку, що була схожа на мене, я посеред надії і життя покинула цей сонячний світ, переселившись у безкрайній край Хадис. «А далі?» – чомусь хвилюючись запитала Інна. «Далі мармур надщерблений». Інна знайома з тим хлопцем. Медички не раз зустрічалися з археологами у районнім будинку культури.